פרק מ"ה: ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא: הוציאו כל איש מעליי. ולא עמד איש איתו, בהתוודע יוסף אל אחיו, וייתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. ויומר יוסף אל אחיו: אני יוסף העוד אבי חי, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אלי, ויגשו. ויאמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה, ועתה אל תעצבו, ואל ייחר בעיניכם, כי מכרתם אותי הנה. כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר. וישלחני אלוהים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ, ולהחיות לכם לפלטה גדולה. ועתה, לא אתם שלחתם אותי הנה. כי האלוהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומושל בכל ארץ מצרים. מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, שמעני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אלי, אל תעמוד. וישבת בארץ גושן והיית קרוב אליי, אתה ובניך ובני בניך, וצונך ובקרך, וכל אשר לך. וכלכלתי אותך שם, כי עוד חמש שנים רעב, בין תברש אתה וביתך, וכל אשר לך. והנה עיניכם רואות, ועיני אחי בנימין, כפי המדבר עליכם. והגעתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומיהרתם והורדתם את אבי הנה. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק ובנימין בכה על צוואריו. וינשק לכל אחיו ויבק עליהם ואחריכן דיברו אחיו איתו. והכל נשמע בית פרעה לאמור, באו אחי יוסף, וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. ויאמר פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך, זאת עשו, טענו את בעירכם, ולכו בואו ארצה כנען, וקחו את אביכם ואת בתיכם, ובואו אליי. ואת תנה לכם את טוב ארץ מצרים, ואיכלו את חלב הארץ. ואתה צווה את הזאת עשו, קחו לכם מארץ מצרים, עגלות לטפכם ולנשכם, ונשתם את אביכם ובתם, ועיניכם אל תחוס על כליכם, כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. ויעשו כן בני ישראל, וייתן להם יוסף עגלות על פי פרעה, וייתן להם צידה לדרך. לכולם נתן לאיש חליפות סמלות, ולבנימין נתן שלוש מאות כסף וחמש חליפות סמלות. ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נוסעים מטוב מצרים. ועשר אתונות נושאות בר, ולחם ומזון לאביו לדרך. וישלח את אחיו, וילכו, ויאמר אליהם, אל תרגזו בדרך. יעלו ממצרים, ויבואו ארץ כנען, אל יעקב אביהם. ויגידו לו לאמור, עוד יוסף חי. וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפג הגליבו כי לא האמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. ויאמר ישראל, רב, עוד יוסף בני חי. אליך והראנו בטרם אמות.